وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدْ أيها المؤمنون اتَّقُوا اللَّهِ اُوْسِيكُمْ وَإِيَا يَبِتَقُوا اللَّهِ فَقَدْ فَازَلْ مُتَّقُمْ Muslimin dan Muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah hadis عن حزيفة رضي الله عنه قال كنا عند عمر فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال قال فقلت أنا قال Inna ka la jari Wa kaifa kala Kala Kuntu sami'atu Rasul Allah Sallallahu alaihi wa sallam Yaqul Bitnatu rajul Fi ahlihi Wa malihi wa nafsih Wa waladihi Wa jarih يكفر الصيام والصلاة والصدق ولا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر ليس هذا أريد، إنما أريد التي تمجك موج البحر. قاد. فقلت ما لك و يا امير المؤمنين ان بينك وبينها بابا مغلقا قال افيكسر الباب ام يفتح قال قلت لا بل يكسر قال ذلك احرى الا يغلق ابدا قال فقلنا لحذيفه هل كان عمر يعلم من الباب قال نعم كما يعلم دنا غد الليله او كما قال الحديث صحيح روايه امام مسلم seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman Radiyallahu anhu Kata Huzaifa Kami du'ada sama dengan Sayyidina Umar Al-Khattah Radiyallahu anhu Tiba-tiba Sayyidina Umar kata Sayyidina Umar kata Ayyukum ya'fazu hadith Rasulullah Saladahu Alaihi Wasallam Fil fitnati kama kal dan umak kata siapa di kalangan hampa ni yang ada dengan hadis daripada nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah hadis ini ni nabi dah wafat dah nabi dah tak ada dah yang ada sahabat-sahabat nabi Saidina Umar al-Khattab yang pada masa tu dia menjadi khalifah Waktu dia duduk sama-sama dengan sahabat-sahabat lain, sedi naumak saja lontak soalan ni. Sedi naumak kata siapa di kalangan hamba semua ni yang pernah dengar Nabi cerita tentang fitnah? Hozayfor kata ana dia kata saya ada dengar Nabi sebut tentang fitnah. Syedina Umar kata dekat Huzaifah ni. Dia kata inna kala jari. Eh dia ke tangan berani semua. Masa dengan Syedina Umar ni orang takut. Dia ni cengeng. Syedina Umar Al-Khattab ni semua orang kenal. Dia daripada awal-awal dia jenis tak heran orang. Dia jenis cengeng. Dia bukan jenis sembang belakang. Dia jenis tepat dia boleh cakap. Bila dia masuk Islam, bila dia nak hijrah daripada Mekah ke Madinah, orang lain menyusuk Daripada Mekah nak pergi Madinah tu menyusup. Kalau Acik boleh, tak mau sampai orang kapir Quraish tahu. Tersendiri Umar Al-Khattab, dia berkait berdiri di tepi Kaabah. Dia buat pengumuman. Dia kata, isu. Dia kata, Umar nak berhijrah ke Madinah. Umar nak ikut jalan ni. Dia tunjuk. Siapa yang nak nak tengok bini dia jadi janda, tunggu aku pagi esok. Siapa yang nak tengok anak dia jadi yatim, tunggu aku pagi esok. Aku keluar pagi esok ikut jalan ni. Ni Serina Umar Al-Khattab. Siapa tak takut ke dia? <tuh> Kalau dia tanya apa orang nak jawab fikir banyak kali tapi dalam hadis ini cerita, bila Sini Umar tanya, Ayyukum Yahfaz hadis Haditha Sallallahu Alaihi Wasallam fil fitnah. Siapa di kalangan kamu yang ada dengar hadis daripada Nabi, yang Nabi ada cakap tentang fitnah. Semua orang sengak, tiba-tiba satu orang kata, anak. Dia kata, saya. Orang yang cakap tu ialah Huzaifah bin Yaman. Dia ini pun bukan kecil anak. Huzaifah bin Yaman, di sisi ulama hadis, mereka kata dia ni penyimpan rahsia Nabi alaihi wasallam. Ini Huzaifah. Bahkan Huzaifah bin Yaman ini, setelah Nabi wafat, ketika Syedina Umar Al-Khattab menjadi khalifah ganti Nabi, kalau ada orang mati di Madinah pada masa itu, Syedina Umar akan tanya Huzaifah, yang mati ni munafik ke da'ala. Kalau Huzaifah kata munafik, Umar tak pergi ziarah orang hati ni. Orang oh, ini yang kata Huzaifah bin Yaman ni dan benda ni dicatatkan di dalam kisah-kisah sahabat. Dia kata dekat Selina Umar Al-Khattab, dia kata, saya ada dengar Nabi kata. Umar kata dekat dia, Inna tajari hang berani. Dia kata. Wa Selina Umar kata, apa yang kamu dengar Nabi kata tentang fitnah ni. Kata Hudzaifah, "Samia'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi." Hudzaifah kata, "Aku pernah dengar Nabi kata, satu orang manusia dia akan terfitnah dengan keluarga dia sendiri, dengan harta benda dia, dengan diri dia sendiri, dengan anak-anak dia, dengan jiran tetangga dia. Nabi kata manusia ni kadang-kadang dia boleh jadi pasir kerana benda-benda ni. Kadang-kadang keluarga dia. Dia bagus tapi keluarga dia. Orang kata dia ni bagus tapi awak bini dia lebih tu. Dia cedera pasir bini dia. Maka bini dia menjadi titanah bagi dia. Ada orang kerana harta dia. Dia okey, dia bagus. Semua ibadat semua buat elok. Kerana dia ada harta, maka dia terfitnah. Orang kata macam-macam. Maka dia terfitnah. Kerana harta yang ada ke dia. Ada orang terfitnah dengan diri dia. Dia sendiri itu bagus dan sebagainya. Ilmu ada dan sebagainya. Tetapi ilmu itu tidak membentuk dia menjadi manusia yang Muslim kepada Allah. Maka ilmu dia telah memfitnah dia wawaladis kadang-kadang anak menjadi fitnah bagi dia dia elok dah, bini elok dah asuh anak-anak elok dah, tapi anak tak mahu jadi elok, maka akhirnya anak tu jadi senjata orang guna untuk ikan dan rosakkan dia wajari, kadang-kadang jiran tetangga, dia elok dah, jaga anak-anak semua elok dah, tapi jiran ni tak mahu nak cerita elok pasal dia Jiran dia buat cerita tak elok. Dia kata dia depa ni tak tahu keluarga apa, apa tak tahu keluarga dakwah, ke gaban ibu menak tu tak campur tengok dengar orang, tak mesyarakat dengan orang, jiran buat cerita. Yang cerita-cerita jiran ini memfitnah dia. Maka Nabi SAW alaihi wasallam kata manusia ni dia terdedah kepada macam-macam fitnah. Yang fitnah ni boleh jadi keliling daripada bermacam-macam jalan bahkan yukaffiru as-siyam was-salah was-sadaqah wal-amru bil ma'ruf wan-nahyi munkar kadang-kadang yang disebutkan tadi keluarga dia anak dia jiran dia dan sebagainya depa ni tak semayang tak mahu nak keluar zakat tak mahu nak amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya depa ni punya pasal dia kena kata dan jiran dia sendiri pun tak semayang dia tak buat apa Jiran dia punya apa saja dia kena anak dia sendiri ham tengok dia buat apa dia tak buat apa anak dia punya apa saja dia kena dia kena kerana benda-benda ni semua manusia tuan-tuan, dia dia tak akan boleh pada sepanjang masa mengawal semua benda tak boleh kita boleh kawal diri kita kita boleh kawal bini kita kita boleh kawal anak kita tapi macam mana nak kawal jiran kita? kita boleh kawal diri kita kita boleh kawal bini kita kadang-kadang anak kita kita tak boleh kawal maka manusia ni tak usah pandai tak usah ber tak usah macam mana dia ada kelemahan dia ada pasal apa pasal dia manusia maka kelemahan ni orang duk tunggu orang akan guna kelemahan ni untuk mempintal dia Nabi SAW sudah sebut benda ni di dalam hadis dia dan Huzaifah bin Yaman cerita hadis ni kepada Syedina Umar Al-Khattab dan sahabat-sahabat yang ada pada masa tu punya panjang dia cerita tiba-tiba Syedina Umar kata uri Syedina Umar kata bukan tu yang aku maksudkan dan ummak kata cerita tu yang kata satu orang boleh terfitnah dengan anak dengan bini dengan keluarga dengan jiran dengan harta benda dengan ilmu dia dengan apa bukan yang tu yang aku maksudkan zina ummak kata inama uridu lati tamuju kama'ujil bahri tetapi yang aku maksudkan fitnah ni ialah fitnah yang apabila dia mai macam ombak laut yang besar dan bukan terikat tsunami jadi dia nak habang kata pitnah ni pitnah yang kata yang dimaksudkan oleh Tadi Naumak ni satu pitnah yang cukup besar besar diumpamakan macam ombak besar mai. Kalau hak tadi ni takat dia tak boleh nak jaga bini dia takat dia tak boleh jaga anak dia takat dia tak boleh nak jaga itu tak berapa besar lagi Tadi Naumak kata yang aku maksudkan ni pitnah lagi besar Jawab Huzaifah bin Yaman Dia kata ya mu'minin. Oh dia kata kalau itu yang Tuhan maksudkan Dia kata Tuhan tak payah takut Sebab Tuhan tidak akan kena fitnah itu Dia sudah pergi cakap macam Ini yang kata Huzaifah bin Yaman Dia kadang-kadang dia bercakap ni macam Macam dia tahu benda yang tak jadi lagi macam, Tapi sebenarnya dia bukan tahu benda yang tak jadi lagi Tetapi dia satu orang istimewa Yang Allah subhanahu wa ta'ala Ilhamkan kepada dia benda. Ini. Dia istimewa Huzaifah bin Yaman ni manusia istimewa Dan disahkan keistimewaan dia Oleh Nabi SAW Tak semua orang ada istimewa macam ni bila Sina Umaq kata yang aku maksudkan bukan fitnah-fitnah yang hang sebut tadi. Aku nak dengar fitnah yang besar seumpama ombak laut yang besar. Bila Sina Umaq kata lagu tu dia terus potong. Dia kata malaka ya amiral mu'minin. Dia kata kalau itu yang kamu maksudkan, kamu jangan takut, kamu tak akan kena fitnah tu. Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Dia kata kerana di antara tuan Maksudnya Syedina Umang, dengan fitnah yang dahsyat ni, dia kata ada satu pintu, ada satu bar, ada satu pintu mughlaqah yang terkunci. Fitnah besar ni tak boleh main kena Syedina Umang. Pasti ada satu pintu yang terkunci. Dia nak masuk tak boleh. Dia kata, lu betul. Syedina Umang bila dengar macam tu, dia kata, Afayuksarul bar, awyuktah. Okey, dia kata Baik pintu yang kamu kata Pintu yang terkunci Yang menghalang pitnah besar kena aku tu Pintu tu adakah Satu hari akan dibuka Ataupun pintu tu satu hari akan dipecahkan orang Saya nak tanya satu soalan Yang juga orang dengar tak faham Tak saham bagi tahu dekat aku Kata pitnah besar ni nanti main Tetapi aku tak kenal Sebab apa aku tak kenal Sebab ada satu pintu yang terkunci Antara aku dengan pitnah tu lah aku nak tanya pasal pintu tu. Adakah pintu tu satu hari esok akan terbuka? Ataupun pintu tu tak terbuka tapi dia akan dipecahkan orang sehingga pintu nak akan berlaku selepas tu. jawab Huzayfah bin Yaman, dia kata zalika ahra alla yu'd. Dia kata bal yufsa. Dia kata bahkan pintu tu akan dipecahkan. Hussein dah bercakap dengan Sidina Umar dengan satu bahasa yang oleh dapat. Dia kata pintu akan dipecahkan. Syekh Umar bila dengar lagu tu dia kata zalika ahra alla yughlaqa abada. Kalau pintu tu dipecahkan maknanya pintu tu tidak akan dikunci lagi selepas selama-lamanya. Pintu kalau kunci kita ambil anak kunci dibuka, pintu tu boleh tutup boleh kunci balik. Tapi kalau pintu tu pis terajam bagi pecah pintu tu tak akan boleh dikunci lagi. Umar kata, kalau hang kata pintu yang menghalang fitnah dengan aku tu akan dipecahkan orang, maknanya pintu tu tak akan dapat ditutup dan tak akan dapat dikunci lagi. Maknanya selepas daripada pecah pintu tu, fitnah tak boleh berhenti. Adakah itu maksud Ham? Jawab Huzaif ya dia kata. Orang yang duduk dengar ni, ada faham, ada tak faham. Maka lepas tu, sahabat tanya Huzaifah. Dia kata, hal Al-Qa Na'umar Ya'lamu Manilba. Dia kata, Serina Umar tahu dah apa maksud pintu yang doa Abang kata akan dipecahkan apa-apa semua ni. Serina Umar faham tak tu yang kata maksud pintu tu? Jawab Huzaifah, dia kata, nah. Dia kata, Umar faham. Dia kata, Yang tak faham ni apa? Uma, Umar, Serina Umar Al-Khattab, dia faham kamann ya'lamu du naqadil laila saidin ummat al khatab dia faham dan dia faham apa yang nak jadi selepas daripada esok maksud hadis ni tuan-tuan kita pun tak faham bila kita baca sampai di situ kita tak apa ya. hadis cerita pasal apa disyarahkan oleh imam an-nawawi rahimahullahu taala imam nawawi kata yang dimaksudkan oleh nabi yang disebut oleh Huzaifah bin Yaman ni yang dimaksudkan oleh Nabi pintu tu ialah Saidina Umar sendiri. Saidina Umar selagi dia hidup fitnah-fitnah yang dahsyat-dahsyat tak jadi. Pasi apa? Pasi kuat Saidina Umar Al-Khattab ni. Sebarang usaha-usaha jahat yang nak dibuat oleh orang-orang yang tertentu dan sebagainya semua sekali dilumpuhkan oleh Saidina Umar Al-Khattab. Dia orang jenis kuat Dia satu orang pemimpin yang hebat Zaman dia Islam memerintah dua per dunia Dia satu orang pemimpin yang cukup hebat Semasa dia memimpin Negara Islam Madinah Tak ada sebarang usaha Yang boleh melumpuhkan negara Islam Pada masa itu Tapi akhirnya Sayyidina Umar Al-Khattab Mati ditikam oleh orang Ketika nak semayang subuh Maka pada ketika itulah Pintu tu dipecahkan mati saja Sayyidina Umar Al-Khattab dia tak cerita fitnah yang berbagai-bagai mai zaman Sayyidina Osman bin Affan macam-macam jadi mai zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib lagi dahsyat jadi bila mai zaman kerajaan Umayyah macam-macam cerita jadi sampai di Mekah jadi perang runtuh sebahagian daripada dinding Kaabah dan sebagainya teruk dan fitnah ini tak berhenti berhenti tak habis-habis berlaku lepas satu-satu lepas satu-satu lepas satu-satu sampailah kepada zaman kita hari ini. Pasal apa? Pasal pintu yang menghalang daripada berlaku huru-hara kelam ini. sudah dipecahkan. Iaitu Saidina Umar Al-Khattab sudah pun mati di bona. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah Subhanahuwataala. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا تقموا ساعة حتى يكثر الحرج قالوا وما الحرج يا رسول الله قال القتل القتل او كما قال ابي صحيحه روايه امام مسلم من ابي هريره Hurairah رضي الله anhu قال ده النبي صلى الله عليه وسلم bersabda sabda nabi la taqumu sa'ah hatta yakthura al harj Nabi kata kiamat tak akan jadi. Sehinggalah jadi al-haraj. Nabi kata begitu. Sahabat-sahabat bila dengar Nabi kata tak akan jadi kiamat sehingga jadi al-haraj. Haraj, haraj ni apa? Maka sahabat kata wamal ya Rasulullah. Yang kata haraj itu apa ya Rasulullah? Nabi kata al-qatl, al-qatl. Nabi kata, pembunuhan demi pembunuhan demi pembunuhan. Bila kamu dapat melihat dalam masyarakat, nyawa manusia ni tak ada harga. Pembunuhan demi pembunuhan demi pembunuhan duk jadi, makna kiamat sudah hampir. Sama ada pembunuhan berlaku dalam bentuk yang kita dok baca dalam surat Abang hari ni, Terjumpa satu mayat dalam kebun kelapa sawit. Terjumpa satu mayat duduk dalam longkang tepi lebuh raya. Terjumpa satu mayat duduk dalam dalam semak samun. Tiba-tiba jumpa satu mayat duduk dalam tung sampak dan sebagainya. Semua tu adalah terhasil daripada pembunuhan. Daripada Al-Qatru, Al-Qatru, Al-Qatru. Daripada pembunuhan, demi pembunuhan, demi pembunuhan. Bahkan pembunuhan di akhir zaman, dia jadi dalam bentuk yang lebih menakutkan lagi. Dia jadi perang. Iraq belum lagi selesai hari ini dia ada bercakap dah dia berkenan ke Iran pula Iraq dah jadi dah dan kemusnahan di Iraq ni bukan main punya dahsyat tak habis lagi cerita Iraq musnah hari ini Iran pula menjadi pilihan hati Amerika Ucapan sulung, selepas dilantik semula menjadi presiden Amerika, ucapan sulung dia sebutlah. Kata kita akan tengok Iran pula lebih daripada ini. Malangnya yang menjadi pilihan ini negara-negara milik orang Islam. Sekali jadi peperangan, pembunuhan beribu-ribu, beratus ribu. Bahkan angka boleh mencicap sampai juta-juta orang benda-benda ni rupanya-rupanya dah disebut oleh Nabi SAW contoh nak kata apa Korea Utara pun ada nuklear Korea Utara umum kepada dunia kata dia ada logi nuklear Mereka marah tapi tak berani serang tapi Iraq dengan Iran tak ada bukti pun kata ada senjata nuklear tapi dia kata ada dan dia serang bercakap pun buang masa aja tapi satu benda yang kita kena akur yang kita kena terima bahawa apa yang disebut oleh nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kenyataan di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada abi bakrah radhiyallahu anhu kata dia qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzal taqal muslimani bi sayfaihi Nabi SAW kata apabila dua orang Islam bergaduh dengan menggunakan senjata maka sama ada yang membunuh ataupun yang kena bunuh dua-dua masuk neraka lebih malang lagi kalau sekiranya pembunuhan yang disebut oleh Nabi SAW ini ...melibatkan pembunuhan yang berlaku di antara sesama sama orang Islam. Maka itu keadaan lebih menakutkan lagi. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian... ...kita ambil yang kibar. Kita sedang duduk di dalam era itu. Di dalam era nyawa orang Islam tidak ada harga. Orang Islam pun tak boleh buat apa-apa. Maka yang kibar yang kita nak ambil daripada situ ialah... ...nombor satu sekali dari segi agama dari segi keimanan bagi kuat. iaitu dari segi yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah boleh tolong kita. Yang tu kena kena buktilah hadis. Yang kedua, orang Islam kena fikir dari segi nak memperkuatkan ilmu pengetahuan, ekonomi dan teknologi. kena. Tak dapat tidak orang Islam kena fikir dari segi tu. Ilmu pengetahuan mesti dipertingkatkan. Sama ada ilmu yang melibatkan soal ketenteraan, ilmu dari segi nak mencipta senjata dan sebagainya, ini mesti ini dipertingkatkan. Dalam so, Quran sebut benda ni wa'iddu lakum masata'tun min quwwa wa min ribatil khayr turhimu nabiyhi aduwallahi wa aduwahum wa akharina min dunihim ila akhir ayat. Tuhan sebut dalam ayat tu Dan hendaklah orang Islam mempersediakan diri mereka Min kawah Dengan kekuatan Min riba til khair, Sama ada kekuatan dalam bentuk tentera berkuda Tujuan dia apa? Turhibu nabi i'adu Tujuan dia supaya musuh Allah jadi gerut Pasal apa Amerika kata Korea Utara ada nuklear Tapi dia tak balik serang Pasal apa? Pasal dia tahu Korea Utara ada sungguh Benda tu maka dia tak berani seram kalau dia seram dia sendiri mendedahkan diri dia dalam bahaya pasal apa? dia tuduh Iran dengan Iraq ada nuklear dan dia nak seram pasal dia tahu Iran dan Iraq ni bohong aja kata ada senjata sebenarnya tak ada maka dia berani seram punca dia apa tuan-tuan? punca dia, dia tahu negara Islam ni ketinggalan dari segi ilmu mereka ni tak akan mampu sampai ke peringkat nak pergi nak buat nuklear maka dia tak heran Karena dia tak heran maka karena tu dia seram tapi kalau negara Islam betul-betul menguasai dari segi ilmu, pengetahuan. Kita betul-betul ada orang yang boleh mencipta senjata-senjata yang menakutkan ni. Bukan kita nak guna tapi kita cipta dan kita ada senjata tu. Dia tak berani nak serang kita. Seperti mana tak beraninya dia nak menyerang Korea Utara. Punca dia apa dia? Kita tertinggai dari segi ilmu. Dari segi teknologi kita tertinggai dan segi iman akibat putak ke mana pendek kata kita ni dunia putak ke mana akhirat pun belum tahu lagi maknanya apa dia orang Islam sudah sampai masa dia masing-masing tengok macam mana nak memperkuatkan semua benda Agama mesti kuat ekonomi mesti kuat ilmu mesti kuat teknologi mesti kuat semua mesti kuat seperti mana Islam pernah kuat pada zaman Syedina Umar al khattab memerintah dunia pada satu masa dulu Mudah-mudahan tuan-tuan kita kurangkan bercakap dan bertelaguh tetapi kita tumpukan kepada membina diri kita orang Islam menjadi generasi yang tertipu Nabi aduwallahi wa adu wa kaum wa akharina min dunihim. Jadi golongan yang musuh Allah berasa gerun dengan kita. Gerun kerana kita menguasai semua bidang yang dikuasai oleh orang-orang bukan Islam selama ini. Kita ada yang tu ada gerun dalam hati mereka Bila ada gerun, mereka tak berani nak buat Kita sekupang duit Macam yang mereka buat kepada kita lah. Mudah-mudahan Mukadimah itu memberi akibat kepada kita semua insyaAllah. Kita menggunakan tasir Nurul Ihsan Jilid 2 Muka surat 196 muka surat 196 kita masuk dia kata kisah nuh alaihi salam muka surat 196 ayat 71 surah yunus a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa atlu alaihim naba'a nuh baca olehmu wahai muhammad atas mereka itu cerita nabi nuh Tentu kan, Quran ni, dia tu kita baca balik cerita Nabi Adam, baca balik cerita Nabi Idris, baca balik cerita Nabi Nuh, baca balik cerita semua Nabi-Nabi ni bukan storytelling. Bukan baca cerita dengan balik lainnya dah. Tujuan kita baca untuk kita ambil yang silat. Kita baca kisah Nabi Nuh, kita nak kena cedok pengajaran daripada kisah Nabi Nuh. Maka Allah sebut dalam ayat ni waslu alaihim naba anuh wa Muhammad dicerita balik kepada umat kamu ni cerita Nabi Nuh. Idza qala liqaumi ya qaumi ketika berkata Nuh kepada kaum dia. Wa hai Telah lalu Nuh bin Lamak bin Mutawashilah bin Idris dan antara Nabi Nuh dengan Nabi Idris, Tok dia ni beza seribu tahun. Nabi Idris Tok kepada Nabi Nuh. Antara Nabi Nuh dengan Tok dia dengan Nabi Idris ni beza seribu tahun. Inka nak kabur aleikum makami, wa tazkirih b ayatillahi faala Allah tawakaltu. Jika ada jadi kesusahan. Yang di masyarakat ajeh kamu, oleh kedudukan aku pada kamu dan mengajar aku akan kamu dengan segala ayat hukum Allah Taala itu maka ajeh Allah Taala aku berwakil, berpegang, bergantung tiada ajeh lainnya. Maksud dia Nabi Allah Nuh Alaihissalam bangkit berdiri di depan umat dia. Dia kata kalaulah sekiranya aku ni jadi punca masalah, jadi punca susah kepada hangpa semua, aku tak leh buat apa. Aku bertawakal pada Tuhan aku. Itu terjemahan mudahnya begitu. Nabi Nuh bangkit berdiri di depan umat dia. Dia kata kalau kerana aku hangpa jadi susah, aku tak leh buat apa lah. Sebab aku ni diperintahkan oleh Tuhan, mai habang apa yang Tuhan suruh abang kalau kerana aku buat apa yang Tuhan suruh hampa jadi lemah perut hampa jadi susah hampa jadi tak suka minta maahlah dia kata aku hanya bertawakal kepada Tuhan aku. kadang-kadang buat benda baik buat lemah susah Nabi Allah Nuh salam dia buat benda baik apa yang Tuhan suruh dia buat dia buat bila dia buat benda baik ada pihak lemah perut dengan dia tak suka dekat dia Cahamah macam-macam kepada dia Pintanah yang berbagai-bagai dilemparkan kepada dia Semata-mata kerana dia buat benda baik Dia berkata Nuh ni cari populariti Nuh ni tak ikhlas Nuh ni saja nak pecah belah kita Nuh ni macam-macam benda orang lempang di dekat dia Padahal dia buat benda yang tuhan suruh Dia tak buat benda salah Maka dia bangkit berdiri di depan umat-umat dia. Dia kata kalau sekiranya aku ni menjadi masalah, menjadi susah, menjadi masyakah kepada hangpa semua, aku tak boleh buat apa. Sebab Tuhan suruh aku buat benda ni, aku bertawakal pada Tuhan aku. Firman Allah, fa ajmi'u amrakum wasyuraka'akum. Summa la yakun amrukum 'alaikum ummah. Summa kata dia maka himpun olehmu akan segala syirik-syirik kamu, yakni tokong-tokong kamu, pertetap kerajaan yang kamu hendak perbuat, yakni dengan binasa aku ini Nabi Nuh kata lah macam ni lah kalau tak suka sangat ke aku pergi himpun geng apa mayalah nak buat apa ke aku pun bu buat dah habis dah tak tahu fikir dah tak tahu nak kata apa dah Nabi Nuh kata macam tu dia kata lah macam ni lah kalau dah apa tak suka sangat dekat aku benci hmm. sangat dekat aku meluat sangat dekat aku lah macam ni lah faajmi'u amrakum wa syuraka'akum geng-geng hampa semua ihim semua sekali berapa banyak hadut ada mai musnahkan aku Kemudian, tiada-ada kerjaan kamu itu, rumah oh yang ini tercutuh. Tetapi, kamu zahir akan dia. Dia kata, kalau boleh, nak main buat aku, tak saya buat sembunyi-sembunyi. Main buat terang-terang. Main buat, zahirkan permusuhan hamba dekat aku. Tak saya duduk sembunyi, lah. sembunyi pun tak guna. Aku tahu, hamba tak suka ke aku. Tak ada duduk sembunyi lah. terang, -terang. Abang hamba tak suka ke aku. Main musnahkan aku. Senang. Nabi Nuh pun dah tak tahan dah. Maka dia kata macam tu. Kemudian, kamu jalan akan dia. Yang kamu buatlah pada aku apa yang kamu suka. Kata, nak buat apa, buatlah. Maka jangan kamu nanti-nanti lagi. Kerana aku tiada hirau dengan kamu. Dia kata, kalau nak buat aku, buat hari ini. Terserah tunggu esok. Terserah tunggu minggu depan. Terserah tunggu bulan depan. Terserah tunggu. Tak suka aku, hari ini. Hampai mai buat aku. Aku pun tak heran dah. Hampai nak buat apa, hampai buatlah. Nabi Allah Nuh AS sampai begitu diceritakan benda ni di dalam al-Quran. Muslimin dan muslimat yang rahmat Allah Subhanahu Allah ta'ala tawallaitum fama ba'altukum min ajrin in ajriya illa 'alallah wa umirtu an akuna minal muslimin. Maka jika kamu berpaling daripada ajaran agama aku ini dan kamu tidak mau terima agama aku ini, maka tiada aku minta akan kamu daripada upah aku. Dia kata, aku main duduk suruh hamba suruh sembah Allah. Aku main suruh hamba suruh taat perintah Allah. Aku main suruh hamba suruh tinggal sembah tokong dan sebagainya. Aku bukan cari duit dengan seruan ini. Aku bukan nak kaya dengan seruan dakwah aku ni. Aku buat kerja ni kerana Allah suruh aku buat. Lepas kalau dah hamba tak suka, aku pun tak minta apa-apa dekat hamba. Maka tiada upah aku daripada orang-orang muslimin dan tiada upahan aku itu melainkan atih Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata aku dia kata harap Tuhan saja kalau yang aku buat ni ikhlas Tuhan bagi balasan dekat aku akhirat aku terima aku tak harap duit hampa pun aku tak harap hampa bagi 10 anggil dekat aku aku tak harap apa bagi dekat aku banyak-banyak mana aku buat ni Tuhan suruh dan aku harap Tuhan balas kepada aku maka tiada atih kamu dan disuruh akan aku bahawa jadi aku daripada orang-orang muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala suruh aku ni jadi orang Islam. Orang yang tunduk menyerah diri kepada Allah. Yang ni yang menurut akan segala hukumnya. Maka dusta mereka itu akan dia. Yang ni akan Nuh alaihi salam. Nabi Nuh kata lagu tu pun dia pun tak caya. Haa, dia pakai tadi ada sepih lah. dicekak cakap lagu tu. Oh, dia ada tersepit dah Dia ada tersangkut dah tu Menyawa tak lepas dah Cakap lagu tu eh. Kata lagu mana pun Dengan orang tak suka ni Orang akan kata juga Alasan macam mana pun bagi Cakap ikhlas macam mana pun Buatan kerana mereka dah tak mahu Mereka tak suka Mereka benci Mereka meluat Mereka kata juga Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Nuh AS Fakazzabuhu Didustahkan oleh mereka ni semua Fanajjainahu waman ma'ahu fil fulki waja'alnahum khala'id Maka kami lepaskan dia yakni akan nuh alaihissalam dan kami lepaskan segala mereka yang sertanya yakni 80 orang Bila dah sampai peringkat tu Tuhan Nabi Ali sebenarnya Maka sampailah masa Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan lebat daripada langit bumi terbelah pancut air keluar daripada perut bumi maka yang selamat di dalam banjir besar itu, hanyalah Nabi Allah Nuh alaihi salam, dan 80 orang saja yang ikut dia, tak sampai 100 daripada berapa ramai umat Nabi Nuh yang ada pada masa itu 80 orang saja ikut 40 laki-laki 40 perempuan yang ini pada dalam bahtera dan kami jadi mereka itu, yakni 80 orang itu ganti pada dalam bumi, yakni kemudian daripada binasa kaum. Ha. Daripada manusia asyik-asyik, daripada Adam dengan hawa. Kemudian pecah kepada anak-anak Nabi Adam yang kahwin antara sama-sama adik-beradik. Anak Nabi Adam, hak lelaki kahwin dengan anak Nabi Adam, hak perempuan. Kemudian berpecah keturunan manusia apa semua. Mai zaman Nabi Idris. Mai zaman Nabi Nus. Allah habiskan semua manusia yang ada di atas muka bumi pada masa tu. Habis semua. Tinggal 80 orang ni. Daripada 80 orang ni, baru biar balik generasi manusia. Tentu lah. Tuhan, dia boleh musnahkan manusia macam tu sedakat dia korban kerana tsunami 200 ribu orang lebih ni kecil. Eh? Allah Subhanahu wa taala pernah musnahkan semua ada ada di muka bumi ni musnah habis semua start balik dengan 80 orang. Tuhan kalau dia nak buat iza arada syai'an an, an yaqula Tak ada mustahil. Bagi Tuhan tak ada benda mustahil. Hak manusia dok kata mustahil tak boleh jadi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, "Wa adraqna alladhina kazzabu biayatina." Dan kami karamkan segala mereka yang dusta dengan segala ayat kami. Hukumnya itu dengan tufan. Tufan makna dia banjir besar. Tufan bukan makna dia tawfan. Arab bila dikatakan tufan, makna dia bah besar, banjir besar. Hadun jadi lawan ini sikit. Sikit, kita tengok dua minggu, tiga minggu lepas Amerika tiga buah negeri. Tiga buah, tiga buah negeri dalam Amerika kena banjir. Kelajuan ayam banjir yang kena Amerika tiga buah negeri di Amerika tiga minggu lepas ni, kelajuan dia 200 km sejam Ayam bah tu, kelajuan dia 200 km sejam kelajuan ombak tsunami 700 km sejam. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya kuasa. Dia boleh buat macam tu. Firman Allah, "Fanzur kaifakana 'aqibatul munzirin." Maka lihat olehmu betapa jadi kesudahan orang yang dipertakut tapi tiada takut, iaitu dengan binasa mereka itu. Tuhan kata tengok Fanzur Tuhan kata tolong tengok syat, Apa yang jadi dekat Umat Nabi Nuh yang bantah ni Fanzur Tolong tengok Saat mereka ni Kaifaka na'a khibatul munzari Bagaimana Kami dinasakan Orang Yang kami dah bagi takut Tapi mereka duk tunjuk Mereka tak takut Tengok apa sudah jadi Selama ni tak takut Tak entam, Tunjuk tak heran Tuhan bawa main Sikit aja tunjuk Habis semua lembut lutut Pakat duduk merantuk di atas muka bumi. Mengharapkan belah kasihan Allah subhanahu wa ta'ala. Furman Allah subhanahu wa ta'ala. Summa ba'atna min ba'dihi rusulan ila qawmi. Kemadian daripada banjir besar yang kena umat Nabi Allah Nuh alaihi salam tu. Kami bangkitkan pula kemudian daripada Nuh itu beberapa banyak rasul. Lepas daripada Nabi Nuh mai lagi rasul-rasul yang berikutnya sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kami bangkitkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam kami bangkitkan Nabi Hud Nabi Salih Nabi Luth alaihimussalam kepada kaum mereka itu Selepas Nabi Nuh mai lagi nabi mai lagi nabi mai lagi nabi Nabi-Nabi yang selepas Nabi Nuh semua cerita balik apa yang berlaku kepada umat Nabi Nuh. Cerita balik. Seperti mana Nabi Muhammad main dekat kita, Nabi Muhammad cerita balik apa yang jadi kepada umat, kepada anak-anak Nabi Adam alaihi salam. Nabi Muhammad cerita balik. Apa yang jadi kepada umat Nabi Nuh, Nabi Muhammad cerita balik. Apa yang jadi kepada umat Nabi Lot, Nabi Muhammad cerita balik. Apa yang jadi kepada umat Nabi Isa Nabi Muhammad cerita balik. Semua yang jadi kepada umat umat Nabi dulu, tapi macam yang berlaku kepada umat Nabi Nabi dulu, macam tu berlaku kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia dengar cerita yang tiba dia tami. Dia dengar cerita yang tiba dia tami. Sarmana Allah Subhanahu wa taala saja'uhum bil bayyinah famakanu li yu'minu bima kadzabu bihi min qablu Maka datang mereka itu yakni segala rasul itu akan mereka itu yakni akan kaum masing-masing Nabi Ibrahim alaihi salam mai jumpa kaum dia Nabi Musa alaihi salam mai jumpa kaum dia sampailah Nabi Isa alaihi salam mai jumpa kaum dia dengan beberapa kenyataan yakni mukjizat maka tiada mereka itu beriman dengan barang yang dusta mereka itu dengannya daripada dahulu yakni sebelum bangkit nabi itu ceritalah apa yang jadi kepada umat nabi-nabi dulu yang bantah yang engkar, yang hebat daripada ta'ali yakni yang ia apa dusta dahulu daripada bangkit rasul itu maka bangkit rasul itu pun tiada beriman jua maylah nabi beberapa kali may pun tu tak heran situlah Firman Allah, "Kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadidin." Seperti yang demikian itulah kami tutup atas segala hati orang yang melampau pada takabur dan dengki daripada terima jalan agama yang sebenar. Adamilah Tuhan kata, kami tutup hati orang-orang yang takabur dan melampau ni. Yang sibar apa berdebat boleh amin. Kemudian dia masuk kisah Nabi Allah Musa alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Sumpah asna, min bagdihim Musa waharun, ila Fir'aun w malaihi b ayaatina. Kemudian kami bangkit pula, kemudian daripada mereka itu Musa dan Harun kepada raja Fir'aun, yakni raja Mesir, dan orang orang besar dia dengan segala ayat mukjizat kami yang sembilan dia kata selepas daripada habis zaman Nabi Allah Nuh alaihi main Nabi Musa. Main Nabi Allah Musa alaihi salam serta dengan sepupu dia Nabi Harun. Nabi Musa, Nabi Harun juga dibekalkan dengan mukjizat, Tapi orang tak peduli. Kita usah duk main mu'jizat macam mana, geng yang tak mahu percaya, tak percaya juga. Suraman Allah subhanahu wa ta'ala fastaqbaru. Maka takkabur mereka itu daripada beriman dengan dia. Tak peduli. Takkabur juga. Eh, dia berkata apa pasal kami nak kena percaya dekat Musa. Musa ni siapa? Kita ni siapa? Dan apa istimewa dia? Lebih dia ke mana? Sampai kita nak kena pergi doh hormat dia, kita nak kena pergi junjung dia, kita nak pergi kenal dengar cakap dia? Cakap pandai. Maka akhirnya, dia pun memilih untuk mendustakan Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka macam mana orang yang mendustakan Nabi Nuh kena balak, demikianlah orang yang mendustakan Nabi Musa juga kena balak. وَكَنُوا قَوْمَن mujrimin. Dan adalah mereka itu kaum yang kafir yang sekalian orang yang tak mau ikut Nabi ini orang kafir maksudnya orang yang bantah orang yang engkau Kerana tak mau ikut Wahyu Tuhan. Falma ja akumulh mina indina kalu innaha adalah seharum mobil maka tak datang akan mereka itu oleh yang semenang daripada sisi kami kata mereka itu bahwasanya ini Musa adalah sihir yang nyata. Nabi Musa mai depan depa. Mukjizat yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihi salam yang Allah bagi dekat Nabi Musa alaihi salam. Guna mukjizat tu tunjuk dekat depa. Depa tengok mukjizat tu depan mata. Depa kata sihir Tak percaya, kawan Bila tak percaya ni 1000 dalil. Orang Melayu kata nok seribu dalil. Tak mau seribu dalil. Macam tu lah cerita dia. Bila tak mau ni, 1000 alasan dia boleh buat keluar untuk nak tolak benda dia tamak ni. Firman Allah qala Musa ataquluna lilhaq lamma ja'akum kata Musa apakah kamu kata bagi mukjizat yang sebenar tak kalah datang akan kamu itu. Nabi Musa kata ai apa yang hamba nak kata apabila mukjizat kebenaran sudah mai depan anda? Bila dihimpun ahli-ahli sihir fir'aun, mereka pakai lempak tali, lempak kayu, lempak apa semua, jadi ulak macam-macam. Allah perintah dekat Nabi Musa, lempak tungkat. Bila lempak-lempak tungkat, Nabi Musa berubah jadi ulak lagi besar, makan semua ulak ada-ada ni. Mereka kata apa? Mereka kata, Hazar sihrum mubi. Mereka kata sihir. Oh, Mereka kata Musa lagi champion sihir dia. Mereka, mereka tak melihat bahawa yang menewaskan sihir itu ialah mukjizat siher tak menewaskan siher tetapi siher ditewaskan oleh mukjizat Dia tak nampak Firman Allah As-sihr hadza adakah siher ini sedangkan telah menang orang yang mendatangkannya dan telah membatalkan segala siher Firaun siher tah ini Nabi Musa kata la ni hak Firaun buat mai itu ahli siher apa yang depa tunjuk itu ilmu siher hak aku buat mai ni bukan siher yang aku buat mai ini mukjizat mukjizat terang-terang dah mengalahkan sihir. Hampa nak kata aku buat air ni sihir juga kah? Dia tanya lagi tu. Wala yuflihus sahirun dan telah dapat kemenangan dan tiada dapat kemenangan segala orang sihir. Maka yang menang itu mukjizat, bukan sihir. Nabi Musa kata sihir tak menang, yang menang hari ni adalah mukjizat. Sampai cekang orang, orang tengkuk ni Dua habang kata hak ni mu'jizat Hak ni bukan sihir Dia pun kata sihir Aletik lah sebenarnya al Kita betul, betul kita terang dekat orang Terang ni sampai nak putih Orang orang, orang, orang tengkuk Orang tak percaya Nak buat guna Habis Habis daya upaya dah Kita habang Orang tak percaya Nak buat lagu mana Orang tak percaya macam ni yang dihadapi oleh nabi-nabi dulu. Dia dok habaq tu benda betul. Macam-macam cara dah terang tak mau percaya mukjizat main. Tak mau percaya. Bukan masalah apa yang masalah kita tak suruh belajar. Bukan masalah kita tak hantar fusion. Bukan masalah kita tak peduli ke dia. Masalah dia tak mau belajar. Kita hantar be fusion nang mana boleh biru tidak dalam kelas dia balik rumah kita bagi pejas ubat banyak mana pun dia bohong tidak dia tak buat kita ambil perpah nyok balon atas belakang berdarah merambu atas belakang pun dia tak mau belas jam nak buat macam mana macam setengah orang hari ni dia mahu anak dia ni mengaji ugama jadi apa dia dia ada dia dia duk suka dekat satu ustaz manakah dia mahu anak dia jadi lagu ustaz tu hantar anak dia mengaji sekolah rumah anak tak mahu dia hantar pergi mengaji balik dia tak jadi Ustaz. Dia jadi jemuan. Ngaji sekolah agama tapi balik jadi jemuan. Ayah ni tapi tak tahu nak kata apa lah. Dia kata ayah ni, ayah ni. Kalau ayah jadi hang, ayah mengaji. Kata bila apa buat Dia tengok informasi tak. Dia kata duduk sembang. Apa? Dia kata laki dah duduk sembang. Pergi lah mengaji. Dia kelak nak jadi Ustaz. Pergi lah jadi suruh aku macam dia duduk kata hati dia tuan nak buat lagu mana hmm. kalau dia pergi nak buat bengkiang lagu tu nak buat lagu mana habis buat cengih pukul apa semua habis dah panggil main duduk depan cakap cakap lah elok balik pula tadi dah cakap elok dah tak jadi buat style pukul pukul tak jadi petang balik cakap elok pula panggil main duduk depan-depan ni ayah betul-betul harapang ni apa dengan ayah mata kelak dengan apa dia duduk ingatlah dia macam ke Mak Industan dia duduk saya dia pergi jadi kerah hati dia pergi jadi bengkang nak buat ke mana lah. saya cakap pandai lah kalau kena Allah uji kita dengan anak macam tu saya yang mata darah baru tahu langit tinggi rendah yang sebelum ni dia boleh cakap bang bang bang, bang. pintu hina orang tu maki orang ni panah kau ni peleceh kau ni pasal apa pasal anak tak tahu jaga lah tuhan bagi sorang kat dia anak macam tu Ha. habis ni hak cakap pandai ni habis hak tu cakap pandai ni habis macam tu eh? baru dalam hati mulut tak cakap dalam hati tu oh dia kata makan diri oh. dia kata, makan diri baru dia tahu kata orang hak dia tu hina tu bukan orang tu tak milik anak dia tapi anak dia tak mau jadi macam yang dia mau. Nabi-nabi alaihi musallatu wasallam. Nabi-nabi ni lebih lagi tuan-tuan, nabi itu dah satu istimewa dah, dibekalkan dengan mukjizat oleh Allah. Tapi nabi-nabi yang istimewa yang dibekalkan dengan mukjizat ni tak boleh nak bagi hidayah kepada umat dia. Tak boleh. Bukan dia tak usah bukan dia tak dakwah, bukan dia tak kerja. Allah tak izin dia untuk memberi hidayah. Maka akhirnya dia tak boleh buat. Ini yang kita dok baca ni, cerita ni yang kita dok baca. Kita kena usaha buat yang terbaik kita boleh buat sebagai bapa Sebagai apa, kita buat yang terbaik. Tapi kalau dah hampir baik kita buat, tak mahu nak jadi juga. Pulang balik dekat Tuhan lah. Menangis dengan Tuhan aja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi... Nabi Allah, Musa alaihissalam tak tahu macam mana nak buat. Macam-macam dah buat. Tak jadi juga. Mereka kata, Musa ni ahli sihir yang cukup handal. Oh, kecewa. Cukup kecewa. Lain yang kita nak tahu kat mereka, lain yang mereka faham. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah. Firman Allah. Kalu, Aji'tana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana watakuna lakumal kibriya lil'arzi wa ma nahnu lakuma bimu'minin dan kata mereka itu, yakni Fir'aun dengan kaum dia. Adakah engkau datang akan kami kerana engkau hendak memaling akan kami daripada barang yang kami dapati untuk nenek kami atasnya, iaitu sembah asnah? Dan jadi bagi kedua kamu raja di dalam bumi Mesir ini, dan tiada kami beriman bagi kedua kamu sekali-kali itu dia habis punya dakwah habis punya mu'jizat orang lain tunjuk dekat mereka lah-lah depa kata apa depa kata Musa lah ni macam ni han pun tak masa kami pun tak orang buang masa kami lah ni kami nak tanya hang turis perang dan apa tujuan hang beti-beti apa, -apa? Adakah tujuan Hang Mai dekat kami Duk bercakap hari-hari Duk haba Tuhan Ang kata lagu tu Kata lagu ni Buat mem Tunjuk mucizat Hang ni Apa yang sebenar-benarnya sihir Adakah tujuan Hang ni Kerana Satu Hang nak bagi kami tinggal Berhala yang kami duk sembah selama ni Suruh pergi sembah Tuhan Hang Hang, hang, hang baru haba hari ni Adakah itu tujuan Hang Ataupun tujuan Hang ni Betul-betul kerana Hang nak jadi raja Di atas bumi masyarakat ni Saya patut tanya dia kata tukat shot. Dia kata. Nak shortcut. Tukat shot, dia kata, "Lah, macam ni hang bagi tahu apa niat hang sebenar?" Hang punya niat sebenar abadah. Hang mau popularity? Apa niat hang sebenar? Bagi tahu niat hang sebenar, jangan duk main cerita-cerita bagi kami sakit kepala. Hak dah sebenar hang mau apa? Adakah hang ni betul-betul main nak berdakwah suku gunung-gunungnya kami semua berhala ni tak betul nak suruh kami berhenti kerja tak betul yang kami dah buat berapa lama ni nak suruh sembah Tuhan yang hang habaq ni hak ni betul adakah itu tujuan hang ataupun tujuan hang hang nak mai cari pengaruh di kalangan kami kemudiannya hang nak jadi pemerintah hang nak jadi raja kami Apa tujuan hang sebenar bagi tahu mai tapi kami nak bagi tahu dekat hang satu, apa dia dan tiada kami beriman bagi kedua kamu. Hang tu sahabat lagu mana? Kami sekali-kali tak akan ikut hang. Oh, dia biduk buat bejat lagu tu. Oh, letih. Kata lagu mana pun, dia patut pegang yang tu lah. Dia patut pegang, kami tak percayakan. Firman Allah wa qala fir'aun nuqdul bi kulli sahidin 'alim. Dan kata Fir'aun, bawa datang oleh kamu, yakni segala rakyat dia, dengan tiap-tiap seher yang pandai-pandai. Aku nak pelaga dengan seher Musa ini. Oh, ini pula cerita Fir'aun pula. <coughs> dia ni tak habis. Dalam pada masa tu juga, dia panggil orang ramai dia, himpun rakyat dia semua, dia kata, aku bagi tawaran dekat hamba semua, siapa boleh bicarai mie ahli seher yang paling pandai punya. Bawa mie, aku nak pelaga dengan Musa. Ni dia duo mai sihir-sihir dia dia kata Nabi Musa wak mai sihir dia pin cari siapa yang pandai sihir dalam dalam kampung kita ni bawa mai siapa boleh bawa mai ahli sihir yang pandai aku akan bagi ganjaran dekat orang tu aku nak pelaga ahli sihir kita dengan Musa dia kata Wala majaa as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum muqoon datang tukang-tukang sihir kepada Firaun dan Musa Maka berkata bagi mereka itu oleh Musa Lontak oleh kamu Barang yang kamu hendak lontak daripada sihir kamu Perkataan Musa ni Adalah selepas mereka berkata imma engkau lontak dulu Wa imma kami lontak dulu Bila ahli sihir Fir'aun dah main ramai semua Dua ada dah Fir'aun dua ada Nabi Musa dua ada Ahli sihir dia dua ada sebelah Ahli sihir Fir'aun ni Kata dekat Nabi Musa Okeylah, lah siapa nak mula dulu Hang nak mula dulu tunjuk sihir hangga Kami nak mula dulu tunjuk ha? kami punya dulu Ah ha? ha? Lepas tu Nabi Allah Musa AS kata Alqu ma antum mulqun Hampa mula dulu Nabi Musa kata Hampa mula dulu Apa-hampa nak buat sila Falamma alqun Maka tak kala lontak mereka itu Yang ni ahli ahli sihir Fir'aun itu akan tali mereka itu dan tongkat Maka jadi sihir itu Ha? Maka jadilah seher itu Lepang ni pun apa ada dari tangan lempang semua Lempang-lempang tali tukang jadi ulang Tungkat tukang jadi ulang Kira ulang saja hari itu Sampai lah ni orang silap mata dia boleh ulang Dan kalau kita baca dalam hadis, Dalam hadis Nabi Nabi cerita Jin ni di antara rupa Yang jin boleh merupa Ialah rupa ulang Jin Ha? Nabi sebut, jin dia antara rupa yang diizinkan oleh Allah untuk jin merupa. Ialah rupa ulang. Di antaranya. Lain ada lagilah beberapa rupa lain. Di antaranya ulang. Jadi lempang aja tali, lempang aja tungkat, semua tukar jadi ulang. Qala Musa, ma ji'itum bihis sehruh. Maka kata Nabi Musa, barang yang kamu bawa datang dengannya itu adalah sihir. Bila lempah-lempah-lempah, semua jadi ulang. Ulang tu pula, semua serbu nak pergi dekat Nabi Musa. Nabi Musa sebelum buat apa-apa, dia kata dulu, مَا itu بِهِ السِّحْرُ Dia kata, apa yang hampa buat ni semuanya sihir. Ini semua black magic. Dia kata, إِنَّ اللَّهَ سَيُّ Kata Nabi Allah Musa AS, bahwasanya Allah Ta'ala akan membatalkan sihir itu. Dia kata, yang hampa buat ni semua sihir. Tuhan aku Allah, dia akan membatalkan sihir jahat hampa ni. Inna Allahala yuslihu amalal muzidin. Allah SWT tiada membaiki amalan segala orang yang berbuat fahid. Dan lagi duk cakap tu, gulang duk sebuah umay tu, dan duk cakap lagi. Dia kata, ni hampa ha, duk buat ni semua sihir Dia kata. Tuhan aku Allah, Tuhan aku duk ada. Tuhan aku akan membatalkan sihir hampa ni. Dan dia kata lagi, Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan aku tak akan menyebelahi orang yang berbuat fasid. Orang yang duk buat, rosakkan di atas muka bumi. وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّةِ كَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِحَ الْمُجْرِمُونَ Dan membenar oleh Allah Ta'ala akan yang benar dengan dipelihara dan zahir akan dia ada yang tiada benar. Dan nak cakap lagi, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala tetap akan tunjuk siapa benar. Allah tak akan membiarkan hak benar kalah kepada yang tak benar. Dengan segala kelebihan janjinya dan jika benci oleh segala kafir sekalipun, hangpa tak suka lagu mana pun kepada agama Allah, Allah pelihara agama dia. Cakap lagi. Surman Allah bahawa amanah limusa illa zurriyah min qaumi ala khaufin min fir'aun wa mala'ihim an yaqdinahum maka mereka tiada beriman bagi Musa ketika lontang tungkatnya maka telan sihir fir'aun itu kata bila apa pun sebelum ni puan duk kata banyak anda kami tak percaya takkan masa ni kami nak percaya dekat hang lah ni pun tali tungkat kami lempak semua dah jadi ular ha, tunggu tengok apa yang jadi tengok-tengok apa jadi maka ketika lontar tungkatnya yang ni tungkat Nabi Musa maka telan segala sihir fir'aun itu bila Allah perintah Nabi Musa lempak tungkat dia lempak tungkat dia sebatang aja, jadi satu ular ular telan semua ular-ulang banyak ada ada dan kalah fir'aun itu melainkan sedikit sahaja yang beriman daripada kaumnya yang ni dalam keadaan takut dia daripada Fir'aun dan orang yang besar-besar mereka itu. Bahawa dipitnah mereka itu daripada ugama mereka itu dengan bunuh dan azab. Bila dah tengok Nabi Musa menang dan Fir'aun kalah. Sebahagian daripada umat yang ada pada masa tu. Bila mereka tengok macam tu. Eh, mereka kata kalau macam ni Musa betul. Tapi nak beriman takut. Arti kata dah kalau macam ni Musa betul ni tapi nak no beriman takut kepada ancaman Firaun dan orang-orang besar Firaun takut hanya sebahagian kecil aja yang beriman dengan Nabi Allah Musa alaihissalam itu pun beriman dalam takut-takut itu cerita dia firman Allah wa inna fir'auna la'alim fil ardh dan bahawasanya Firaun itu sungguh sombong sangat dia pada dalam bumi Musa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dalam Quran dia kata yang dikatakan Firaun ini dia bukan sebarang-barang sombong dia sombong sungguh-sungguh maka tak heran orang takut kepada dia siapa juga lawan dia mesti kena dia tak lepas orang yang lawan dia mesti kena maka takut orang dekat dia ni sampai hati dah mengaku kata nabi Musa betul pun tak berani nak mengisytiharkan beriman dengan nabi Allah Musa alaihi salam. Pasal apa? Pasal dia ni wa inna fir'auna la'alin bil ardh. Dia ni sombong, tinggi diri sangat-sangat di atas bumi Mesir ni. Wa inna hu minal musrifin. Dan bahawasanya Firaun itu sungguh daripada orang yang melampaui had sehingga dan Abu dia menjadi tuhan. Oh, sombong dia ni sampai peringkat dia kata dia tuhan, habis. Habis. Sampai peringkat kata dia tuhan, habis nak kata apa kat dia? Tuhan ni kira habis. Firaun sampai peringkat berdiri depan rakyat dia, dia kata ana rabbukumul a'la. Aku tuhan hangpa yang maha tinggi. Ya. Kalau sampai macam tu yang kata Firaun ni maka tidak heranlah dia ni disebut oleh Allah Subhanahu sebagai orang yang sangat sombong di atas muka bumi Firman Allah waqala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Dan kata Musa bagi kaumnya wahai qaumku jika ada kamu tu beriman dengan Allah sebenar-benar beriman Maka atasnya hendaklah kamu surah dan bergantung. Jika ada kamu itu Islam sebenar sekaliannya. Nabi Allah Musa alaihi salam dia tak putih asal. Dia beritahu juga dekat orang ramai ni. Dia kata macam ni. Dia kata kalau betul-betul hampa beriman dengan Allah. Tawakkal dekat Tuhan. Rasa takutlah apa nak jadi. Tuhan jaga kita. Tuan-tuan. Tawakkal ni perkataan mudah sebut. Tapi susah nak capai. Ada orang tahap tawakal dia sangat tinggi sejumpa seorang baru ni setahun bawa kereta tak ada rotan oh itu satu bentuk tawakal jugalah satu tahun bawa kereta tak ada rotan kereta tu bukan bawa 20 ringgit tanah liat lah. mak kata bi tak ada rotan setahun bawa kereta sampailah dia tengok air ha oh, dia rotan setahun tadi Ha ah, dia kata tawakal Ustaz. Gerak masuk dalam hati kita ni tinggi tahap tawakal dia ni. Kan? <laughs> dia buktikan tawakal dia tu. Tapi tawakal ni tak betul tawakal. Kan? <laughs> tapi tawakal dia. Dia kata tak apa Ustaz. Selamat ada usaha, jalan atas nama Allah. Saya datang ada pula satu apa dia nak panggil slogan enggak kan dia kata selamat atas usaha. Jalan atas nama Allah. Cerita apa tu? Haa. Ah, yang tu kena pudang. Dia kata, oh dia tak boleh kawal. Haa macam ni. Tak boleh Tinggi sangat tawakal dia. Haa kan? Dalam tak macam tu boleh tawakal. Eh dalam bak ugama ni patut tawakal lebih lagi lah. Kan. Dalam bak dunia ni. Dia boleh tawakal sampai macam tu. Ini kepulau ugama tu kan. Nabi Allah Musa AS. Dia beritahu. Dia beritahu dekat Paul dia Dia kata aku tahu macam mana berkuasanya Fir'aun Dalam negara kita ni Dalam Mesir ni Tapi aku nak abang dekat apa satu Kalau betul hati kita dah tunduk kepada Allah Kita percaya kepada Allah Tawakal kepada Allah Allah jaga kita itu saja yang boleh Nabi Allah Musa alaihi tala bagitahu faqalu alallahi tawakkalna maka kata mereka itu yakni kaum Nabi Musa ni atas Allah taala tawakal kami sekalian berserah diri kami kepadanya tu dia ni geng Hasan buat bertawakal bila Nabi Allah Musa kata begitu Dia terus kata alallahi tawakkalna ke acah Allah kami bertawakal depa kata Rabbana la tajalna fitnatan lil kaum izzalimin wahai Tuhan kami jangan engkau jadi kami ini kena fitnah bagi kaum kafir yang zalim zalim itu sambil pun doa dekat Tuhan ya Allah kami dah janji depan Nabi Musa kami bertawarkan kepada Tuhan minta tolong kepadaMu ya Allah tolonglah jangan sampai kami ini terfitnah dengan kaum zalim ini takut tu ada takut tu ada. Dia kata, balun, pukul, bunuh kami, suruh tinggal ugama Dengan. Dengan kerana kami kata, kami ikut ugama Allah yang dibawa oleh Nabi Allah Musa AS, kami kena balun. Kami kena pukul. Bahkan ada di kalangan kami yang kena bunuh. Semata-mata kerana kami nak pegang ugama Allah, kami tak mau tinggal ugama Allah kami sanggup walau kena balun walau kena pukul walau kena bonoh kami sanggup kami bertawakal kepada Allah Subhanahu tu, wa taala ada tu tahap cukup tinggi tu tahap cukup tinggi ada juga sebahagian kecil daripada orang-orang yang ikut Nabi Allah Musa alaihissalam yang boleh bertawakal sampai ke peringkat tu Firman Allah wanajjina bi rahmatika minal qaumil kafirin dan lepas akan kami dengar rahmat engkau yang ni dengan rahmat Allah daripada segala kaum kafir ini ha? maka Allah subhanahu wa ta'ala perkenankan doa mereka ni setelah mereka minta dekat Allah wa najina bir rahmatik ya Allah ya Tuhan lepaskalah kami dengan rahmat Engkau, kau minal kafirin kafiri daripada kaum kaum kafir hadu adhani minta Tuhan lindung daripada ancaman kuat-kuat yang mengancam Tentang kita duduk di Malaysia ni tak apa dan boleh bayangkan penduduk Iran lah ni Ni. Bila presiden Amerika yang terkenai jahat ni Cakap di depan rakyat dia Dia ni dia jenis jaga Dia punya nama dia cukup jaga Dia tak mau nama dia calar Di mata rakyat dia Kalau benda tu dia dah cakap depan rakyat dia dia akan buat Dia jenis macam tu Dia jenis ta'en tanpa orang Dia kata dia nak serang Irak, Dia serang ekonomi negara dia menjunam jatuh kerana dia serang Iraq pun dia tanggung walaupun sebahagian daripada sebahagian daripada rakyat dia tak suka dengan dia pisang Iraq tu tapi sebahagian besar suka dia menang lagi nah gadah kerana tu dia rasa lagi kuat Maka ambil sempena nak angkat sumpah untuk nak pegang penggal yang kedua pemerintahan jahat dia di Amerika. Lagi sekali dia ulang. Lagi sekali dia ulang. Kita nak serang Iran pula lepas ni. Bila dia kata, tuan-tuan boleh bayang tak perasaan rakyat Iran lah ni. Sebelah negeri aja duk tengok. TV duk keluar tu tunjuk macam mana sengsara. Bukan susah tu kan. Sengsaranya rakyat Iraq duduk sebelah negeri lebar sila hari bulan tak kena gaya depa akan jadi macam tu walaupun generasi pak depa dulu dah pernah kena benda ni generasi anak muda-muda dah ni tak kena lagi depa boleh bayangkan macam mana sengsara yang akan menimpa tuan-tuan kita kena kejut dengan samsing kampung pun ketar dah samsing kampung saja mai gempak kita pun ketar dah ini bukan samsing kampung ini samsing dunia tapi kata macam tu tuan-tuan boleh bayangkan mak-mak ada dukung anak kecil ni dah mula ada renung muka anak dia ayam mata ada menitik dah kalau sebiji bom yang meletuh dalam kampung dia dia anak dia tak tahu nak pergi mana tuan, tuan ini ancaman yang main di depan mata orang Islam hari ini. anak tengok OIC nak boleh buat apa nak tengok apa OIC boleh buat kita tu tengok ni cerita-cerita sedih ni banyak sangat dah duk jadi, cerita-cerita sedih cukup banyak dah duk jadi jadi peristiwa di Aceh kita masih hidup cakap banyak pumpang-pumpang-pumpang, tengok-tengok tak cakap banyak tu, hak tak cakap banyak Kristian dah sampai dah, dah ambil dah budak-budak ni bawa pergi di Jakarta untuk nak berlah kita baru duduk sembang duduk dengan orang, tuduh apa-apa, YC -apa, tak buat apa, buat Saudi duduk tidur saja ni, pasal siapa Brunei negeri kaya duk, kita punya perangai. Dia hmm. tunjuk pasal siapa ni Saudi ni duit banyak pasal siapa duk biar mereka lah patut kena tolong, ni Brunei ni apa ni pasal siapa, mereka duduk satu rumpun negara ASEAN pasal apa, ni pasal siapa Tunjuk sana, tunjuk ni apa ni. Pemerintah Indonesia kata pemerintah Islam rakyat. Paling ramai Islam dalam dunia di Indonesia. Mau-mau Kita sanggih pun tak bagi gigi dulu mah. Tapi hmm. kita mah hmm. tunjuk sana, tunjuk sini tuan-tuan. Kristian -tuan. tak cakap apa. Tuan-tuan, cerita kata dah ambil dah. Dah ambil dah, dah bawa pi Jakarta dah. Dah letak di satu tempat dah. Dah mereka dah tunjuk kasih sayang mereka dah dekat budak-budak ni. Dapat tak cakap banyak Dapat tak paksa orang Dapat tak tunjuk promis Dapat tak tunjuk cengih Dapat tak tunjuk Dapat tunjuk ihsan Dapat pada orang Ihsan tu Menyebabkan Orang jadi lemah dengan mereka Tentu Muslimin dan muslimat Yang dirahmati Allah sila. Pasal apa orang Islam Tak boleh jadi macam tu Pasal apa orang Islam Habis masa dengan dengki Busuk perut Iri hati Hasad Sama-sama kita Pasal apa boleh habis masa setengah jam boleh boleh habis masa sejam boleh pasal apa Yang cakap-cakap itu berbau khadat sama-sama Islam pasal apa pasal apa hak kita nak kata kafir nak masuk neraka pasal apa depa boleh jadi baik dari segi tu pasal apa sedangkan sifat yang ada dekat mereka tu sepatutnya sifat tu milik kita orang Islam, tapi kita tak bersifat dengan sifat tu kita pergi ambil sifat hak Islam tak bagi ni kita pergi ambil hasad dengki kita pergi ambil iri hati kita pergi ambil benda-benda hak Islam tak bagi kita ambil pakai, orang kan pergi ambil hak sifat Islam suruh ni, mereka ambil pakai bukan kita hanya nak bergantung dekat kalimah la ilaha illallah muhammadur rasulullah aja lah sekali man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah daqala al jannah dua harap yang tu aja siapa yang akhir kalimah la ilaha illallah boleh masuk syurga dua harap nak masuk syurga ate kota tu aja muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sedih kena kan cukup sedih bila benda macam jadi cukup sedih Ha? muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bila kita tengok Allah hak pi sana, hak pi di sana turun pijak bumi Aceh tengok sendiri macam mana. Ada hak balik mai tak tahu nak cakap buat apa. Dok balik dah. dua tiga grup dah hak pi dok balik mai Mersi punya grup macam saya jumpa doktor yang pi Aceh, Aceh rombongan Mersi balik mai jumpa. Tak boleh cerita buat apa. Dia tak tahu nak cerita, dia tak tahu nak start dari mana. Dia tak tahu nak abang lagu mana. Dia dia jadi trauma. Bukan dia pi tanggung benda tu Dia pi tengok sahaja pun dia jadi trauma Balik main tak tahu nak abang Pasal depa pula doktor Bila mereka pergi attend ni Orang-orang ni yang Allah subhanahu wa ta'ala Alam Tuhan yang maha mengetahui Dia kata nak cerita macam mana ustaz Dah ambil pegang ni Tak tahu nak buat lagu mana ni Kut telinga dok keluar ayam hitam Sebelum bagi rawatan Tekan perut keluar Kut mulut ni keluar rumput Keluang ayam hitam Keluang selut Keluang apa Belum bagi rawatan lagi Ada yang may tu Pada nadi aje bergerak Tapi apa pun macam Dah tak berfungsi dah Proses pertama dia kata Buat keluar benda-benda ni Dalam perut ni Masuk ni Ayam selut Ayam tengah Dasar laut punya ayam tu Dia, dia bubuh masuk dalam dalam perut orang ni Sahabat saya duduk di batu peringgi Kondo mewah di batu peringgi Nuh dia kata, masa kejadian tu Ustaz, dia kata, bila nampak ombak besar pemain tu, pihak ambil handikam, kamera ni, nak ambil bateri kong pula, dia kata, dia nak jadi benda tak bunuh. Benda tu tak guna lama. Dia tengok dulu tu baru teringat, "Allah, bateri pula kau oh bro duduk kena di bawah, nak no, pergi bawah kondor depa pojok anak bawah bijik. Pasmo lepas dah kedak lari turun baru pergi beli, beli bateri baru. Dia kata sampai nak sampai pukul 6 petang tu sempat boleh duduk tengok daripada balkoni rumah ni. Dia kata masih boleh tengok lagi. Dia kata air laut sampai pukul 6 petang cukup pelaklah Sahabat ni pula dia kaki mengail ikan dengan laut ni cukup panel. Lah. Dia kata nampak macam laut menyahut Laut tu macam menyawa Masa kejadian ombak tu satu Bukit satu lebih Dia kata sampai pukul enam Laut ni macam menyawa Dia tarik Dia kata ayat laut tu penuh no, Sampai tempat yang dalam no Tak pernah Dia kata duduk-duduk tu lama Dah tak pernah tengok Laut sejat Pee sampai jauh tengah laut macam tu Dia sejat Pee sampai tengah laut Sampai tempat dalam no Dia mai balik ombak Dia macam tarik napai panjang tu Sekali dia lepas dia macam tarik panjang ah. tu sekali dia lepas tapi umbak dah tak kuat menjahat kena tadi dia. Orang-orang yang berpeluang melihat benda ni apa dia fikir? God is great dia kata. Allah Tuhan yang maha kuasa. Pendak nak bercakap tentang hak sahabat di Aceh kena. Oh. Uh. Kita duk buka internet saja duk masuk pi apa nama laman web universiti yang ada di Aceh. Kita tengok dari segi infrastruktur dia, dari segi kemudahan infrastruktur dia. Kita duk tengok dalam laman web tu dengan universiti yang hebat-hebat duk ada di sana dengan main entrance dia, pintu pagar dia dahsyatlah, pool semua. Itu gambar sebelum kejadian. Lepas kejadian tengok-tengok ayang dia sampai ke tengah darat. Universiti tu pun tak tahu pergi ke mana. Orang yang tengok keadaan dia sebelum kejadian dengan selepas kejadian, dia tahu macam mana dahsyatnya benar tu. Doktor melihat kedahsyatan tu dari sudut doktor. Arkitek melihat dahsyat tu dari sudut arkitek. Masing-masing orang dengan kepakaran masing-masing menilai kejadian daripada bidang kepakaran masing-masing. Yang akhirnya dia bawa mai kepada satu benda. Apa dia? Allah Tuhan Maha Besar Muslimin dan muslimat, inna rahmat ya Kita tak nak mengaji tentang sistemologi apa-apa, kita pun tak tahu nak sebut pun tersangkut 3 kali mula sebut tak boleh sebut bila jadi benda ni ilmu baru kita dapat baru duk buka internet baru duk cari atas tsunami ni apa benda baru duk tengok seismologi ni satu ilmu apa baru duk tengok balik baru tahu gempa dasar laut jadi macam mana ombak ni dia main macam mana macam mana dasar laut dia tolak naik ke atas sekali dengan air tolak naik dia start dengan ombak ketinggian 1 meter di tengah lautan Hindi dia, dia main dia main dia tinggi dia tinggi dia tinggi sampai di darat sampai bangunan besar dia boleh pukul ranak Allah subhanahu wa ta'ala tahu semua benda ni tu hak kita tahu hak kita tak tahu ke depan nak jadi macam mana tapi Allah sudah tahu apapun tuan Tuhan apapun hati tunduk pada kebesaran Allah apapun kita kena mengaku apa yang Tuhan kata wa ma uti min al ilmi illa qalilah Tuhan kata dan tidaklah aku bagi ilmu kepada aku semua melekat sikitnya kita jumpa satu benda, kita tahu kita ilmu tu tak ada lagi. Jumpa satu benda, kita tahu ilmu tu tak ada lagi. Duk berasa sebelum ni pandai lah. Rupanya banyak lagi benda yang kita tak tahu apa. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kan, kejadian ini betul-betul kita kena jadikan dia yang tiba kepada kita semua. Kalau itu, Tuhan boleh jadikan, boleh takdirkan berlaku. Seribu satu macam benda lagi Tuhan boleh takdir bagi jadi belum nak main kiamat betul yang kata langit pecah yang kata laut terbelah tak tahu nak bayang macam mana tapi Tuhan dah sebut dalam Quran dah bagi bayangan dalam Quran kalau hati main tak ada buat apa, apa kan kita ni tak ada apa-apa tu -apa. hantar SMS bagi kawan-kawan pintu ka'bah tak boleh buka la ilaha illallah saya terima bergenok, berkajang pintu ka'bah tak boleh buka Pintu Kaabah di Saudi ni Dia buka pada satu hari bulan Zulhijjah Dia tak buka tujuh hari bulan Lapan hari bulan SMS tu umai, Tujuh hari bulan Zulhijjah Lapan hari bulan Zulhijjah Dia kata hari ni pintu Kaabah tak boleh buka Memang orang tak buka hari tu Dia buka satu hari bulan tu, Yang tu pun dah tak betul lah. Eh ni hat telefon eh, Ustaz ni Ustaz dapat ada cerita tentang benda ni, ni. Cerita apa ni Pintu Kaabah tak boleh buka kat ni dan saya kata kalau tak boleh buka sungguh pun Mungkin dia silap ambil kunci lain Dia ambil kunci lemari Apa kan dia dah pergi buka pintu Kaabah Tak boleh buka lah Saya kata pintu Kaabah boleh buka Tak boleh buka Tak ada apa-apa cerita Tak ada satu hadis pun Yang cerita kata Kalau pintu Kaabah tak boleh buka ni Nak jadi lagu mana-lengu Tak ada Kalau sungguh pun tak boleh buka Tak ada apa-apa Saya kenal Lepas tukar kunci lain lebih tu boleh buka lah Tak ada apa-apa yang tu bukan satu benda besar yang sampai kita nak jadi kelang ada lagi saya ustaz ni pintu pakmah tak dia buka tahu ke? Kan? Ha hmm. okay. Dia ingat dia mula sekali bagi tahu. Kan? Saya betul tak tahu? Oh Allah ustaz ni orang apa tu duk bercakap lah, ni. Dia kata ni semalam ustaz manakah di masjid tu bagi tahu dia kata pintu tobat tutup lah. La ilaha illallah. Ada juga. Ada juga. Si habaq pula dalam masjid pintu tobat tutup lah. Saya kata, mari ke mana pula. Dia kata, pintu ka'bah tak boleh buka. Itu simbol kepada pintu taubat dah tutup. Awat ni, kata? Awat sampai jadi laku tu. Hadis beritahu, pintu taubat tutup ni bila? Satu, bagi orang-orang kita biasa ni, sewaktu kita duk dalam Sakaratul maut. Dia kata, waktu nyawa dirar-arang <laughs> nyawa dah sampai di gara-gara pintu taubat sudah tutup masa tu tutup masa tu pintu pun tak boleh itu pintu taubat tutup untuk individu yang nyawa di gara lagi satu pintu taubat tutup bila bila matahari naik di sebelah bahan pintu taubat tutup itu hadisnya punya seringkah ni yang pergi ambil tamana pula pintu ka'bah tak boleh buka pintu taubat pun tutup pergi ambil atas masjid dengar ni Allah buat Janganlah tuan-tuan, jangan macam tu. Jangan macam tu. Satu benda tak betul eh? kita sebar. Yang kedua, kita pi tafsir cara sesat. Tak boleh macam tu. Quran, hadis, cerita agama mesti berdasarkan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tidak semua benda boleh disensasikan. Ada benda tak boleh disensasikan. Kita kena jujur, bercakap berlandaskan ilmu. Jangan cakap ikut sedap hati nak bercakap, jangan cakap dengan niat nak bagi orang tarik main tengah kita cakap, jangan macam tu. Cakap kita bercakap pada sempadan amanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh pergi melebihi sempadan yang Allah tetapkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah ampun dosa dan kesilapan kita. Nah, jadi apa pun saya pesan pada diri saya dan pada penonton semua hati-hati dengan apa-apa benda. Hati-hati, jangan sampai kita terbabas, jangan sampai kita tersesat kerana itu boleh membawa bahaya kepada kita semua. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk wa auhayna ila Musa wa akhi anta bawwa biqaumikuma bimishra buyutah. Wa ja'alu buyutakum qiblah. Lepas ni dia akan main cerita-cerita cerita, cerita, cerita ni, dia akan main sampai kepada cerita Firaun. sewaktu dia dah nak tenggelam dalam dalam laut hak dia duk hambat Nabi Musa ni waktu ayah dah duk nak tenggelam dia tu masa tu dia terus kata dia beriman dengan Tuhan Nabi Musa Allah sudah tidak terima lagi pengakuan dia pada masa tu. Hanif kita kata tadi pada apa Pasal nyawa Firaun sudah dia tergara maka apa dia kata pun Tuhan tak terima pakai ayat yang akan datang akan cerita tentang kisah tu insya-Allah wallahu a'lam Hantar baik sila, kita tunggu untuk sedia al-Ma'az. Allahumma صلِّ على محمدٍ في الأولين والآخرين وسلِّم رضي الله تبارك وتعالى على سادات الناس سيدنا رسول الله الأجمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حبي وعينه وهو يكافئ Ya Rabbana leka alhamdukana yanbadi bi jalali wa lihikal kareem wa hafim Sultanahun Radina billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi-muhammadin nabiyya wa rasulah Allahumma hudah alayna khuduha al-aifin Warzukna fahman nabiyin Bijadikatanin mursalin Allahumma khudihna fi ddin ta'wil Wahdimkan sirataka al